بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> وعلى الثاني اعراب تجير الله يكون للاوله محلا من الاعراب مخك اغه صورتونه ذکر شو چې د جمله اولیه د باره اوله د باره اعراب محلیو اعراب محلی تاسو نمایلې دي اغه ته اعرابی صورتونه اغه دوی شرازی غالبن کیاوی شرازی ا ته صورت ده منصوبه دي ا دولا صورت د منصوباتو دی اتد مرپوات یوجده مجروراتی مخت جمله به یو حال کی یا به منصوبي په بار سره چې مفعول به وي یا مطلق یو په لاره جوړیږي یا مثلا شیشه به جوړي یو ایراب یو قسم ایراب به پی وی یا به مجرور جمله په اعتبار د محل سره یو صورتو قران غدي چې په یک از بایس قسم ایراب او کې په جمله باندې یو ایراب او محل تور اووس هغه صورتونه ذکر کوي چې دا د چي جمله اولاده لپاره بالکل اعراب محلی نشه لږې په راتلنی شي مبنیده محلی ولا نشته نو بیا د رئیس تا مقصود او مقصود راو د اولاده سره ده معنا عاتب د سیاوا د وسره ان بیا د هغه لپاره تاته طریقه ښه ده عبارت ته نو کشرستا مقصود سوا د و مره نو بیا خبره اسان جهت جامع معنوت شرمش تاګنه بس په یو ولانه سګه عطف کا هغه ته ذکر کړي نو خلاصو حاصل دا چې کله د اولي اوله جمله لپاره ایراب محلی نه او مقصود د و نه علاوه عطف کړي د و نه علاوه عطف کړي نه جهت جامع معنانا بس راو لگا دایو یو پریبلی باندې سګه ور عطف کا مثالونه مثلا د خله زیدن فخرج عمرو دخل زيد فخرج عمرو ولدخله جمله د دینه مخک داسه عامل نشته jira کړه جمله د اغه د فر مکوله ګرځي یا مین مفعول یا بل څه دا پوره جمله ځان شو فخرج عمرو دا پوره جمله ځان شو دا په تب تبکا اول صرف صرف سرپ نفس مشارکت راغ او په حکم ته مشارکت را زه که هغه د څه شی د پر معمول نه ده یا دخل زيد ثم خرج ودخلها زيد بن عبيد باراب المحللين اشتا ثم خرج عمرو سامخود داري چې عمرو ډېر ساعت بعد چې جوړ راغوته نو سمباله کومهله ته دې مقصود وي صحیح چا ته تا کې مال مقصود وي نو سمباله او ته تا کې مال فصل مقصود وي نو فارا صحیح شو نو دی وايو چې وانساني على تدبير الا يقول ال محل من الاعراب په صورت باندې چې ولول بر اعراب المحليني ان کو سيد رط حق چرکس رابط ثانيه <متحدث> بالاوله رابط ثانيه الاولى سر على من عاطف خوف يومانا دعتب كاشتراك شرقي سي سوا دوانا ناتي بط ثانيه الاولى اتى به بذلك العاطف غير اشتراك امر اخر بغير د اشتراك د امر هر نه نه جهبه جميعا نه دخل زيدت خرج عامن او ثم خرج عامن واذا قصد التحكيم واذا قصد التحكيم امر داود امر و اذا کو سید تعقیب هر کل چې کس کله شي تعقیب فرفاقی بلا مهلت اول مهلت یا کس کله شي تعقیب مال محلتو یعنی پسومه کی وذالک او اشتراک د امر اخر ز کنشته شرط نشي لګول جهته جامع لانه ما سو ولوز ک سوادونه د فرق عادت یفیدو قاعده کلمه علي اشتراک سره د اشتراک نشي جملو کې اشتراک پیدا کین فائدہ ورکوي معنا محصلتا نه معنا چې لغوي تور دي کې حاصله شوي مفصلدن او تفصیل کشي د په فیلې ناخه کې خضا د پاستان د تعه هر که جات ساانی پوولو شيذ اتف په دا عاات باې زههتل پایدهتو نو پایده به ظاهره شي عامې خصولو معې ح خررو خصول د معمود د کخرو به خلاف اللو په ان نه لایفیب په خلاب دو با دا نه و کې مګر مجرد اشتراک لا زادي دپار د جهت ظاممع شرت لګون شي ا ان مع یز ورووپې حقی دغه خبره کوي چې دغه د خبره دغه باره کې خبره شجي مجرد اشتراک پیدا کوي مجرد څه پیدا کوي اشتراک اشتراک پیدا کوي نو دا په اندازې نو کې مجرد اشتراک پیدا کوي چې کوم ځکه د دماغ کې جمله د پاړه حکم ایرادی وي حکم ایرادی وي لکه دمو په صورت راواله مثلا دخل زيد وعمر وضمك عليهم کو چې زید او عمر په دې فعل کې شریکل په دخول فعل کې څنګه؟ دخل زيد وعمر د صرف د اشتراک پیدا ورکړي نو ماته نوای چې دا مجرد اشتراک او احترام ولا پایدات هغه زید هو ظاهره ده کوم ځای کې چې ما کبل کې اعراب شتا په ما کبل مفرد دا یا جمله ده په هغه د په حکم اعرابی شتا و دا وو رؤو دا وو ما بعد د اک ما قبل فرح حکم و عرابو کسی کی okay. شرک کی دا اکا جمله که خو اسانت پتلگی چی ده مجرد اشتراک پای دا برکی ایشو okay. <coughs> <coughs> و هازا او دا, دا نفس اشتراک انما ایز هرودا خو ظاہر ده پیما پاو لهو حکم عرابیون چی دا اول دا, دا پر أو اول دا جمله دا مپرد دا پر حکم عرابیون و اما فی غیر ہی او هرچی و غیر طایکه بیا خفاظه او بیا سره اشکان بیا اشتراک راضی او کنه راضی مد بیا ال تک خبر موکوپ تا په جهت جامعه باندې دغه جمله ته به ګور د اغیش پک صورتونه دی اگر روانه ال تک یو بل سره فائدوار کوي کنه ور کوي الکه ما قبل که خطه ته اول غریچی دخول کې دواله مشترک او جی او د دخول تلرکا زید و عمرو د دې په تسکیه اجازه کړم هوس کو زيد عمر د ولاله ملګری خواجم ملګری اجي خواجم ملګری ته زيد طويل او نو مطلب د دې دوه کسان د صداقت ته زيد او عمر دی مسندین او ته یو جمله کې کوم مستعلیه دی او د جمله کې کوم مستعلیه دی چې د مناسبت شته د دې دوه دواله اجازه کړم د دې دوه جمله نمونه مخکې خپل چې داوونه جمله سره د دې مجموعته اغه اعراب کس کی شریکه او حکم کس شریک نو اگید لپاره بیا موږ لا سباتونی دی ان شاء الله جهته جامعه <ترجم> شپک صورتونه دی داغه او بیا اگې زیاد تفصيل <ترجم> د جامع عمر روانه کله به مستدله الهیمه کو مناسبه کله به مستندنه کو مناسبه صحیح شګنه نو دا اگې تفصيل ان روان دی روانه او ایږي د خفا فاده انتهایی ګران شېده طب ذکر و مغایرت مغالی زید و زیدو حبوب نو یو طرف ته مغایرت پکار دی یو ده اشتراک مانوار کنی اشتراک خواتا تو واضح ہوئی که مخ که عامل و مخ عامل نشتا نو اشتراک بتو از گوری کلو او زید عمر دوالا ملگر جی نو یو بل بانیات اب کول دواجه ده صداقت نا امنام زیدن تره لگنی زیدن یاکتبو و عمرن یا شروع کتابت او مصند مصند خبر خبر چکن بے دوالا کے مناسبت تشیر و کتابتو نو ده و جی پاو سراتب شو نو دک جیہت چ وصل او فصل د بلاغت د انتهایی ګرامر خبره غنل شي او ماهر بلی هغه انسان ته ویل کیږي چې هغه په دې فن باندې سوي په دې فن او په دې فصل باندې پوي وا انفیری نه هر څه په غیر د ارادي حالت کې دي چې دغه جمله د په ارادي حالت نه په مخفاء او اشکار لږه کې شفاء او اشکار له و هو سبب او د ک مخفاء او اشکار سبب دی په صعوبه د د باب د فصل او د وصل کې حتی تر دې پورې حصر بعدهم حصر کړي حصر بعضهم بعضهم البلاغه حصر کړي بعضو دایمه بلاغت پمارفت د فصل او د وصل کې چکم شی په فصل چکم عالم په فصل او وصل باندې پویږي دا بلیو د چکم په فصل او وصل باندې پویږي چې جملې یو بل باندې ورتپی دغه غیر بلیو ده صرف او فصل او وصل تا بلاغت ولې شي او موږ څنګه دا لګنه کې پمات په پک په اغه صورت را روان دی چې د جملې لپاره عربی محلی نشته نو کستا مقصود ربط دوان علاوه معنی سره نو اغه حروف راواله اوس دا د کستا مقصود فصل له خبرونه ترالګه و الا و الا لم يقصد ربط ثانيه بالاوله على ماعته سو الوو دا څه مقصود نه دي کوم معنی ترشمخه ارایه شو نبيه تعته مکو فالفصل واجبن په دې صورت کې فصل سره واجب ذک است معنی مقصود نه دی فاواله معنی تاکید مولا صلی فل دی مقصود نه دی لہذا نو بیاو لاته کهلته مقصود لازمي دی بیا فل واجب دی والا ا و الا لم یقصد ربط ثانیه او کو مقصود نی وی ربط ثانیه د کلا سره علمان عاتب بن سو والو من عاتب د حکمن نو بیا اگ او برکد اولاد پر حکم ارادی لم یقصد اعطاء او قص نه دکلی شی د د ثانیه د ثانی جمله ته د استا مقصود نه ده فل فلس واجبن فصل سره واجب ده ل الله يلزم من الوصل ذکه لازم نسی ده وصل ن تشریک ته د ک حکم کې دا استا مقصود نه رې خلاف مقصود لازمه نشي خبر نه دراله داګه په مثال پښکی نحو اذا خلو الايا فاذا خلو الايا لم يعطف لم يعطف لم يعطف لم يعطف الله يستهزئ بهم الا کده ته مقصود هو اگرچی دا اولنے جملے دا, او دا, اول دا پارا اعراب شتا اعراب لکم دي و اذا خلو قالون اننا ماکم قالون فعل دی او ان ماکم اننا مناہم مستازون والا سی شدی مفول لی دا اولی جملے دا پارا اعراب شتا مستاز مقصود دل تا چې الله چی اللہ حجستا جو بہم داتم مناطقانی ماکولو اونہ گرز ماکولو مستقل کلام او دکه دا الله تعالی کنه لهدا په دکی ووځ کنه ورنه دا خلاف مقصود لازمي دا و اذا خلوا الايه لم يعطف لم يعطف بعد بلاش وین الله يستعجيهم على قالو قالو نه راتب شوی نه خبر الله اون دکی غلطه شو ها خبر الله اون دکی غلطه غلطه دک خبر اگر چې دا کوم مثال پختل دي چې خدا مثال دینه پیش کيده دا مثال دین نه به شي نه پیش اصل کې و اذا وإذا فأرا وكيه معنی د ګوره معنی باندې به د رسول الله کې ځکه معنا کوم وإذا فأرا وكيه خلون چې دي جدا شي الى شيطين مخکل مشرام ځې پشان دې ته قالو دی وای قالو کله وای د دې مخکنه پته لګی چې دا د رو معمول دی دا د دې لپاره معمول دی وإذا خلوا الى شيطينهم قالو دا کول دي ګل چې ګل ځان نشي اوس کالو باندې دا ازام توجې شي د ته د کالونو وړاندې دا متوجې شي دا کالو ته او کله په کالو باندې دا الله یستاذئ عمره تک کنه دا لا خل الله یستاذئ دا شي دا په دواړه متوجې کیږي پهل عال متوجې اگر متعلق دا وي سره په چون کې د د نوچا په د را تک کنه دا غې دوم لاندوځي کنه نو دواړه په متوجې شنو مطلب بداشی چېكمم وخت کدي جدا شي نودي خپلو سرداران تووي چې تا سرهي او ق په دکه و ک خدای تا چ کمم ددي پور س کوي بدله استزاابقيي د دا بدله د استحذاابم دکه وخت سره خاص شي سم چې دا معقولله ددي اذا خللو سره خاصه قالو ان معكمم دا خاص دسه سره اذا خل سره دله هذا الله يازوج تا قالوببا د کوو ابم د اذا خل سر حالان حالانکه د الله دا سزا د و سره خاص او د په اخرت ک کې دشي درجه کم په الله <سؤال> اجازه راوستي خبر هم نه درته لګنه اد تک خبر به لازمی نه وکشه هم او اجازه لم يعطف الله یستاذن علی کالو په کالو <سؤال> او تپنشو له الله <سؤال> یی شریکه هو زکدا دا الله یستاذو چې دا شریک پشي هو دغه قالو سره په اختصاص به زرب په اختصاص به زرب کې اختصاص زرب لاندو لیکه اجازه خلو لیکه ها زرب لاندو لیکه اجازه لما مرّا لما ده أغا وجهنا مرّا من ان تقديم نخوله تقديم ده مفهول ونحوهين يلقى ترسل مخكة ده خبرات شهو شهو مقدم قولش ده پار تخصيص مقدم قولش لقلتا كده إذا خلو ده قانون مخكة شو عدا مطالب ده چه سرده ده قانون سرده نقاض ده ده پارا ده ده قول ده إذا خلو ده خبرات پتت ومسلمان ومخ د په جماعت کې نه کوي چې کله خپل سردارانو سره جدا شې دی وته انما معكم انما نحن مستعین نو تقدیم د دې لپاره چې وایې چې د دې د هر خلخې د سره دې ځخه لاو سره نو چې ښا کله د تخصیص د پرلتم مقدم شي او هغه ته په دې نو هغه دغه خپل خاص شکنه سم چې دې خاص شو نو په کلو باندې چې ماتو کنه خاص شو نو بیا دغه خبره لازمي هرنګ دا خبره دا سم نه الله دا سزا دې دغه خاص نه كما مر من أن تقديم المفعول لتقديم المفعول ونحيط مثل دليل الضرب وغيرها لدللت كازاده وغيره يفيد الاختصاص دليل تقديم غير الزرقي الاختصاص فالك نفائل زمو بالازمي يكون استزلاء اللاعبهم تشديد بقول الله تعالى ذكر مختصا هذا خاص بحال حلولهم وحال دخول ديك لا شياطين شياطين سرى وليس كذا كان الخبر داسي ندرسها فاخرت كنا فانتي إذا شرطيه لا ظرفيه قلنا إذا شرطيه هي ظرفيه استعمل استعمل استعمال الشرط یو اعتراض راځي داږي دو جواب کوي یو کل کوي تسليمي کوي یو تنظیمي کوي بنا تسليمي کوي اعتراض داري چې حضرت تاوه چې کالو باندې الله تعالی را راتب کنده د ډول د ظرف سره خاص شي د ظرف نه د ایزه شرطی ده دا ایزه شرطي کله د ظرف ولا معنی نشته چې قالو دې د ظرف سره خاص کړه بل نه د ظرف سره دا اعتراض دې نه دی او ځان په کړه دا شرطیه عین ظرفیه ده خدا استعمال شوی د پسند استعمال وشي دا, دا اون اک ایزا ظرفیه ده خدا استعمال شوی د په معنی د شرط سره خود د زرد معنی نه دا نه دا زل النقیده تفصیل دیژنیشن کوله دا زل وګری نه فقيه د کتابونو لیکلي دي د دې مختلف حالات دي اذا باټم کې مجرد عن معنی نظر دی هر کله کله مجرد عن معنی شرطي او کله کله اومځه په معنا د زرتان دی اوم په معنا ده <متنقى> نږدته اوم په معنا د زرت ته اوم په معنا د شرط په معنا د زر قداسه ده تاسو په خپل وای خبر به دی کلا کولا خلونه پدلې کی چې معنا زر کی ده خلونه پدلې کی معنا څه شه ده زر پیه او شرطي د پتلگی په دا به د دی د دغه وخت نه علاوه خبره چې مسلمانان به جواب و نو کوله دا زر پیه شرتي ده نو جواب دې دا ورکې پینتی لکه چرو ولې شي ز شرطي ته نظر جواب ټول موږ جوابت کیو ایزه شرطي ته ایزه اشارتیه چې رہیه زربيه ته دا د تای نه هی ا هزار زربيه د شرط معنا ته پیدا شوه دا اوس ته ملت او دا زربيه استعمال شوه استعماله شرط ته مانا ده شرط سره کوم او زرب مانا په کیشتا بوله تسلیم ده جواب تسلیمی نه کچنکا سره موږ له خپل ځد تسلیم کو چې دا ایشي شرطي دا په لاره من چې څنګه تقدیره ګداغه د نشته هغه کو جبه ایرافه کوم لو لولا هللا فصلن بین موږ یی هغه دانه کدا شرط پم شي ندا اسم دې ازا ذکر شي اسماء ضروب نه راګنه ازاج کله اسم دې دا بیا اسم دې داته اسماء ندا دا دا دا دا. دا او دا هغه اساندې چې په کې معنی د وخت تا دې کې د وخت تا او د لري پر عامل پکار دی دا بیا په معنی د وخت تا او وخت زرت ته او د زرت پر چا څنګه عامل او پکاری عامل په دې کې راخالو دې نو دا په دې قلوب باندې بیا مو الله دا او معنی د وخت پکې ده چې قلوب باندې کمشته ورته پونډه لاندې څنګه چې قلوب ته متوجي شونغې ته شړتي دینی شي په مانا معنا د وکټشتا او مخکشي وره لهدا د ورکټ معنا څنګه کالو ته توجه کی ادا کرنګ الله یوستا جو تمڅي توجه کی لازم جوړ ده رسول مکه چر تسلیم کښي شرطي دا فلاوینا بي ما ذکر نه هو د منافات نشا ترڅو چې موږ ذکر کو لای نه هو رضا چې اس منده اس منده معنا هو وقت معنا د زیږتا لامده له من عاملن دریه لا بدی عامل وکالو او حسده قالو انما كون د تمامت المن عامل پکاسو ګر تاسو تمه تکل وخت کې چې جدا شنو قالو دی وایي پته ولا غچلا اذا مانوي پرد چا سره لګیدل ته قالو سره لګیدل قرآن کریم او اذا قد بما او هرکل مقدم پرشي متعلق د فعل واوت الفقير الاخر او په دک فعل باندې بیا ته د بند فعل نه يفهم اختصاص الفلين به بیا اختصاص د الفلين راضي به د مقدم متعلق سره ککوله نه دک مثاله پېش کړې يوم الجمعة سرت وزربت مطلب شي اون د جممی پر ازمال تک کل اون د جم پر از باېمازه دواله د جم درس د خاصوالې د دواله سره ل او فږ اور خان دوالو سرسی ک ف کا کا وم جمعه سر ز تو زیید به پخوا او ذ اعتبار د د پ او د زوق مع انسانی زوق او استعمال نه د معلو هر کله چې وقع د دوو خبر نذ پرشي او تغرين ده پاره ده ترسیس وید ترسیس ده ده دوالو خبرو سرسو گوالیشی لگوالیشی بسته